eta amaortziko azaroak lau. Joka heyi enenttzuten zazie. Irola erratian, FMaren henda zazpi. bostean. Odoitorrriak, Saioa Mukuru kolektiboari eskainia izango da. Musikaren inguruko sortzaile desberdinek osatutako kolektiboa da Mukuru. Bakarrariak zein taldeak, Gipuzkoa, Nafarroa eta Ipar Euskal Herriko herri desberdinetakoak. Pasade Nurriaren amairuan, an oreretan aurkezpen jaia egin zuten. Mikel Azulo espazioan maaili inguru batekin hasi zen jaiori, musika zergatik kolektiboki kolektiboan izen burupean. Horren ondoren, bazkaldu eta arrastean mukuruko sortzaileen kontzertuak aziziren, bitxan datan. Lehenengo, Mikel Azulo honbertan, hainbat akustiko eta formatu txikiko emanaldi laburrak eskene zituzten. Gau partean, horeretako niesen aretoan jarraitu zuten ekitaldien. Han, formatu handiagoko kontzertuekin amaiera emateko aurkezpein jai honi. Gorko zaioan, elkaresketa formatua egun batez aparkatu eta goizeko maai ingurua grabatu nuela aprobetxatuz, arte eta kulturaren sorkutza eta transmisioaren inguruko monografiko bat proposatzen dotzuet. Beti bezala, testu bat irakurriko dote bai irratzaioan, eta gaurkoan monografikoaren ondoren, nintzungo dugu hori. Gaurko saio Carlos Andionek iratzitako kontrakultura, irautzaren erditze gela ala urka. Irakurriko dot, benetan ere, testu potente potentea. Egiatan, testua luze egia da irratian irakurtzeko, eta azken atala bakarrik irakurriko dotzuet. Asike, benetan gomendatzen dutzuet, tarte bat hartu eta osorik irakurtzeko. Berez, demokrazia zero, zinoa irrevoluzion, este noez es bi baile, izeneko fantine batean argitaratu bazen ere, beste publikazio batetan topatu ahalko duzue errezago. De etxo, publikazio hori goitik behera irakurtzea oso gomendagarria da. Apuntatu. Oiu, iru herriko musika askea. Bilatu interneten eta irakurri hor datorren. Oiu, iru inerriko musika askea. Geratu satesie joka zurrengo zurengo ordutxo honetan indartzu dator gaurkoa. Whas a kickback type of a game called the Kansas City type Kansas City Shuffle, gotta make both sides and let it ride on the Kansas City Shuffle. Now the table's turned, the lessons learned, you gotta earn yourself some trouble. Revenge like this, never sweet, you got yourself alone right. Kunturiaren amairuan, goizeko amaiketan, horeretako Mikel Azulo kulturgunean zentzita. Musika, zergatik kolektiboki kolektiboan izeneko mahaien guru batean parte hartzera etorri ziren hainbat pertsona. Mukuru izeneko kolektibo gazte-gazte batek konbidatuta. Ba, egun hon, e, nahi gaur, hola, romperet gel esaten dara. E, bueno, Ikerrakat izena, mukuru kolektiboan parte nahiz Gondietorriak, e, nahi tokatzen zain mukuru nizenean ez Eskerrak ematia ona gerturatzea <coughs> e, Lehenengo gauza e, nahi tokatu zait hemen moderatzaie papera hobetetziak, auk ezpen txiki bat egitea Lau pertsona gombidatu ditugu haien haiek parte hartzen duten proiektua edo aurkeztera, baina Ola eserri izanak ere bau zentzu bat, eta baliatu nahi dugula, haien proiektuaren aurkezpena eta haien esperientzia konpartitze hori, azken zinean den artean ere, zola bat, bueno, e, eman dadin edo. Eta ziur gaudela, ba, eto hori esaten guztiogu, bai tutu ere zuen iritziak, esperientziak eta gogoetak, Orduan, bainako nahiko genukela, hau izatia zerbait, ibukia, non bai hau kezpen bat zukean modiela, ba kolektiua hauenak edo, ekimen hauenak, baina baina genukela gero, lasai eta aske, bakoitzak, ba kontrastatu, galdetu, azalpenen bat behar du zerbait, bueno, ba zabalago agertua izan da eta bar, ba, zartu eta tausola sali bilakatu dardia. Bilak. E, mukuru zer den ez dakita zartuko dut mukuruk baina hi dugula edo bai abiatu genuela, edo abiatu zela sare bat sortzeko asmotan. E, Afinida de pertsonaletik eta eta honek ere badu harremana horrek ginau da. Gure asmoa dela guk mukuru zerren edo forma ematen gabiltzan honetan nahi ere nuela e, oso modu egoista batean egoista zentu positibo batean ulertu eta ba, nahi genituela beste esperintze batzuk ezagutu, konpartitu, kontrastatu guk ba, ere ba, jasoboa <coughs> izateko ba, jendeak indako bideo hori eta horrekin ere guk bueno, ba, gurea eramateko, ez? Elkarre likatzeko azken finean eta baina genukela hori zatea gaurko Zola Zaldi hau. Honela hazi zuen Zola Iker mukuruko kideak. Gero, mai ingurura ingururatu ziren beste egonbidatuok, ok, parteide garen kolektiboak aurkeztu genituen. Bideutseko Zulu eta Erraiakeko Jon egon ziren, musika zigillo eredua jarraitzen duten proiektu hauek aurkesteko. Euren ikuspuntua arte eta kulturtransmisoaren inguruan eta proiektu horien ibilbide edo esperientzia elkarba natzeko. Nolabait, oso antzeko proiektuak iruditu zitzaizkidan. Batek urteak dara eta bestean nahiko hasi berria dela kontutan izan da ere. Ba, nion? Mm, nion bon, nahi zerraia kolektibo edo aporkide. <coughs> nere izen arteko ze, oraindik sortze prozesuan gaude, beraz kolektuaren izena hitz egitea batzuetan antzatze izan daiteke eh? eta kontatutako dona gutxo gorabera zurruk esan doanaren antzeko zerbait dela gurea. Za, da, da autogestioan, autokoizpenean dabilen e, musikari cuadrilla baten bigune bat. Funtzionamendua ere antzekoa da. Urea. talde bakutzak hartzen ditu bere erabakiak, bai norekin publikatuko duen norekin, e, bai, izan formadotan publikatuko duen, ea esgaela eramango duen edo ez, gastuak ere beraiek, erabaki guztia beraiek hartzen dituzte, eta gero zilil, zililuan egiten duguna da batez ere, pues, prentsarikiko harremana, durangoko azokanako asmoa ekin ere bagabintza, e, banaketetako, bueno, lauza epegidatu eta hola, baina, bueno, gure ari sorrera dator batez ere, izaki gardenak e, taldeak diskoa publikatuko duen pare bat hilabetera, eta joan izaki gardenakiko Sorta le nagusiak edo esaten zidan elkarren egoneta eta gero iru diskokareratzen, orain autogestiorako Juan Bertzuela, bere autue, autua hori zelako eta oso bakarrik sentitzen zela, ez atera eta munduari munduari aurre egin behar bera bakarrik eta sentzea. Zergatik ez bera batzen. Ni tau bakarkartea serdana saltzen saiatu nintzen. Kasuanetan, e, diskografika edo sigilloaren papera sortzaileok gure gain hartzea da asmoa. Esan nuen, e, kolektibo asambleario bakarela, elkarte egitura juridikoa utotu genuena, sortzaileok osatua eta sortzaileon beharri zanak helburua daukona, eta baita eztabaida eta hausnarketak sozializatzeko asmoa. Entzaten dugu dela kolektiboa bat, eta asamblea batean biltzen dena, pues, en prinsipioz, pentsaten dugu lako asamblea dela E, kolektibak edo taldeak e, antolatzeko eta modu horizontalena eta parte hartzaileena eta bar, egia da gure elkarte honetan e, zaila dela, oso saia dela ba, daude muga geografikoak, e, gure asmoa hasiera batetik izan da nazio maailakoa eta Orduan Euskal Herriko herrialde desberdinetakoak daude egin hon bizkaitarrak baina badaude gipuzkoako bakan batzuk iruzpa lau edo eta bueno, ze, Nafarroako baten bada sartu da, sartu dira be bai e, arabako suai adibidez, eta bar, eta, bueno, pues, saia da muga geografiko hori gainditzea, inorrez eta honetaz bizi, bako itxapea ditu bera hilanak eta bar, eta, bueno, saia da elkartzea askotan edo sarritan, orduan, pues, e, asamblea daren bitartez baino, lantaldeen bitartez funtzionatzen dugu, baina, e, bueno, saiatzen gara hori asamblea izatea e, burua e, erabakia kartzekoa, eta, bar, Zigiloaren papera gure gain hartzea dela helburua diogu. eta zorzailei zerbitzu batzuk eskaintzea terminologia erabili nuen mail inguruan. Etagia da konotazioo ziudadanista eta merkantilista tsungo bat transmititzen dauela zerbitzu terminoaren erabilerak. Gure kolektibo honen jarduna hobeto azaltzen ikasi barko dot. Baina bueno. Musika zuzenean egitasmoa ere hor egon san. Coldock bere gain daramana. Nire iritziz arreta gehiago merezi dau egitasmo honek. Beste proiektuak ez bezala, hau ez da kolektiboki garatzen dan proiektu bat, baizik eta iniziatiba pertsonal batean du oinarria. Koldoren bizi proiektua musika zuzenean proiektuaren bitarte zeiguturatzen da. Lan merkatuaren logika nagusitu honetan alternativatxo bat eraiki eta proposatuz Eta gainera, musikari eta sortzaileen esparruari aportazio gukazina eginez, truke merkantilistan oinarritu gabe. Eta gaztesarean behin ditxin izkura guardia ziduak eskin nintzen pixkak bentsatzen egin nezake nola. Eta jendearekin nintzen egitein konturatu nintzen, osko ba, derdean gazirela ba, entzun bezalako garaean e, handizkariak, Eta gero ere, pues, olizatu atela baino etzegolagian eh konzertu diburuzko gune zehatzik Jaio, eh, agenda zen aldiskarietako eta bestein bat komunitetako atal txiki bat, atal bat, baino etzegoningo eh agenda nagusi liko, ba bai, berri era zabalago batean emateko da, asko bazoka nere gorame atalak ara ere prebentoa dira dietako saioa baditu zen agenda dela, baina agenda total bat etzela. Ez horren iskat eh grupoko jendeagatik, muzikariekin eta besteak jendeekin itze giten, ba bajigileen planteatzen. Ba, musika Suzanneak ritmoak e, um, izena da oso originala, Eta hori da, mieta 10rean zentsifikatutako genero saila eta, eta pizka bat eh antolakuntzaletik, eh nireis pizka. Proiektore motorra eta ere ba konplizitatea ditut, ba pauzat aurrera eramanari ba, musika eta beste kolektiboa batekin eta lanean eta pizka da ba, sortzen dira proiektoa, ba begunea hartuta Ba, horti, ba, darrez berreinak ergede izan, bila, bila edako bat izan zen, mahe jaldot biztikoak, noroan kiten dugu gultean kontzertu batean nego, azte txapak jaitu zela, eta hori, durango pasokaren estanda jartzeko aukera suertatu zen, gu, ba, azte sarean bere garaian jartzen edituen mahe eta diskoak ere gure estandean, eta denborarekin, ba, bueno, azte sare eredetzekoen ere, ba, konturatu nintzen, eta jendearekin nintzen egiten ere, ba, dirangoko pasokak biltu zela eguan diskoetxeen, ba merkatu baldezera eta ba alde asko betzi dutela hor egon eta delako barnean eh zen ideia da ba, estan bat hartu eta bertan autopublicitateko eh estadoia batzean ez bi ordu aritu ginen berbaz Mikelasunon Mukuru kolektiboak helburu bat bilatzen zuen guzti honekin. Beste kolektibo horiek esperientzia elkarbanatzetik, Mukuruk ahalik eta ezagutza sakonena garatzean euren taldeak kudeatzeko. Hortik tirakan, talde hon barne dinamika azaltzen aritu ginen denbora luzez. Sortzaileik zer behar izan dituzten eta horiek sortzaileik beraiek eta kolektiboek nola aurre egiten dieten. Talde hon barne antolaketak, legalki nola gauden izena eman nola zabaltzen edo loditzen diren kolektiboak eta barra. E, Funzionamendu da da bideutxek lokal bat horkeen, ondala amlar urtea da maizkigu, ondala o sei urtetik ona, edo goz, ez dakit da hartu denuen lokal bat, eta bertan birtegi bat horkeu, okay? okay. bertan e, bi asambea ditugu urteo, utxienez, Bat izaten da <risa> daudazkenean da, besteak beste durango bazoka reparatzeko eta beste bat izaten da e, durango, zako, durango bazoka pasa eta taldeen ajena dugeratu, talde bat opi guregu. Eta hor bergiratzen da biskantzein godan urrengo asamela dut. Ekonomikoki, e, bideutxek lokal hori horreintzeko eta beste zenbait gauza horrean bat edo, interreta guen bai lokaletik egin dindeu, senzteuen, bestan egun bizitzaik bertan, eta bako da uzatunak. No. Orteba den zan behar gaztu e, aurreiteko, asan e, duan bertzen da, talde bako beren diskoaren autoko izbera iteo, e, eta bideutxek iteo, banaketa digitala, e, e, banaketa fizikoa den duetan, eta e, posta bidezko banaketa. Gai asko jorratzeko espazio paregabea izan zen kultur txikiok gure errealitatearen deskribapena egiteko eta danontza komunak diren egoerak ere konpartitzeko. Ba, segiru. Danagero iritsita, esaten duzun hau, pertsatzen e, askori. Hau da, e, egunerokoa jatent zaitu edo sortzaile balen bazara, ba, baduzu sortzen eta ensaiotara joeten, azkerfinan, e, ba, zure lana baduzu eta gero gainera arizea, ba, begora librean hori egiten. A orbait ikusten dut, badagola koska bat eta gu, bueno, gaia gure artean ari dira gaiak ateratzen, ez mukuron eta maigaia jartzen eta adibez hori ere, e, zalantz, bueno, ez, e, zea, bai sarrantza edo behar bada, ez, hau da. Eh sormenetik haratago ja kalerazoa kontzertu batera edo diskoa grabatzera edo adibidez baldintza minimo batzuk e, Daitei germatzea, ez? Ori garaian, berraian, sigarrian gilenean, baigerun holako dekalogo bat zeikusten genun hori, zan ba, zanda hostia gaztetxetan, ba, jai bat horretan eta eta bar, pues beti zan, ba, beriko talea ba beti doan, no ba, beti ba. Ez azkatsu, no? Eta sortu genuen dekalogo bat zabaltzeko jai bat horretan, gaztetxetan ta ola. Belela ginen zan zuen askotan, batzuetan arianez guztietan, baina, bintzat, bueno, eta gero kide bakoitza ginen, bueno, jendea ikotua ginen, busikerdean ginen, berro eta, uzak izan batalde, berro eta ama, bintu batzuetan behiago, utxiago, asamlarioare bai zen, eta holako, zean, no, ze haman komunian zeda aukago nainiteko, zirpista, bai batu ezuna, zirpista sortu zen, eta upaka, eh hortatik, no, pues copileta, tal zer, tabatasan, o eta nerekiko errespetuak ba, kentzan, no, edo duitas, ba, duitasun ikusten dezu, ba, jontentzaren dakin jotzea ta basuetzako dena ta zerrez, ez ere ez, ta ez hoe ez, behar, bezak. horako leku batzuetan, osalteren aiz, ba, gazetxe batean, jai batzorde batean, nun, suposatzen den ba, funtzionamendua de ez da soilik soliko eta bla, ez Baia bai, oie, hori oso oso sartuta la guztietak, no? Talde Estrella, Zarizel o tal o Rupisak, ba ingen nolako decalogo bat, sarian. No sé, dei mudone, daiteke, ba, zen bat el cartel artean, aian gai hori retomatzea, ba, jo que sé giteko. ba, ba decalogo hau, zen bat el artean, os pues, mira, onenalde gaude o Bizkat. Betzal berraian, ba, izan zure gaina. Higien beti, handoinen, esaten dira, zel, gure ba, lanada, ekipoa ondo gotea. Dortzen denean musikalia bintzat, tekniko ki, no, propaganda egitea. Kartela jaer eta prentxan azaltzea bintzat, zuk, antoratu izateko entzertori. Eta bero, ba, turnoal eta guzti hori, eta zento, bat bat egin dortzen bat bat bat egin bat eta Hori ba, bate ja, guzti egite bai ez badai hori dortzen, hori datagoena. Ez? Eta askotan, bat, nenaipatu dugunan taldean diak, talde, talde txekia, gero, ba, bueno, ba, egin, eh, anduanean, ekar txea kagotiko bat, eta laguna lagun e elkartzea baleo digu behurtean zehar galtzeko horrezko talde batzu egin dirua. Eta mm -hmm. gure, egun horretan, kontzertu horretan, eza izan bat euro, baleo digu eturtzen denean, ba, gaur haude eh, anduanean bitalde azteutikoa, eko zen dute, zizel eta Ez bat duz bat ditortzen azkuititik <risa> Imajinatzen dut, jongo dira, amagoz lagun kontzerte ikustela, eh? Eta horrein du da, afaria amagoz lagunentzako Eta zarreratik atelako dira berro eta, ba Eta hor barrak, asumitu beharko du, gazto hori mm. Nik dena dalan, nire esperientzian Alde batetik sortzailea dao bek gugur Garela oso sumeak eta ja prekarioak ato ditu garela Eta ez da gagoela problemarik katxe da bat daukago horri baina hori da jartzen dugu, baina egietan banan-banan eta antolatzen lehorrekin itzegiteko eta incluso e, kontzertua baina eta ostean, aizke jo konturatu gara ez du gola aterako eta hau netarako zer eta ez dakiz eta orduko itzartutako aldatuko du itzegiteko problemarik ez dagoela. goela baina baina kontatua dut bat, nik inman dudan azkeneko kontzertua nire herriko galdakauko udalak antolatzen zuen, bueno jai batzordearen bitartez pagatzen zuen udalak jaigatzorrak antolatu, esan etorri ardura dunik e, antolatzailendetik aldetik zegoen teknikarien eh ugasabazena edo jefa dena e, delakoak ura ukatu zigute. Te sigo tenurik eman eskatuta ere, lotserakoan eh? botellin batzuk mesedez Eh, ba, ba, ba, e, e, bai, va, venga, va, beste talde rengitzako Camarino arresbatuta sartu zen eta bi botilla maskebol, tu baina gara 6, bai, itiene 6 botilla bezes, siski gutenean. Eta hori udala antolatuta, eh, eseitinoiz pasa, herri e, mugimenduko kolektibo batek antolatzen duenean, ura edo afaririk ez bai, diruarekin, bai, gora eta bera ibili beharra, horrek e, ere badeitu bere beharrak eta zaitasuna, eta bar. bestaldean, esan genuke uke, bueno, baina, guaguen bai, bai, txin eskobratu zen uen ondo, ezta ere, eurek formula magikoren bat zuten, faktura behar dugu, azte gukta opak, egin aldugu, faktura erena, klaro, dena legal, baina, besa, guk ordeindu behar. Orduan, zeir euro-euro entzartuta dagoenan, egiatan guk, lauro betan babosko gratu, eurek onde, eta bostoiek bez direlako, gero... Gero nikidazio ingo dutena jasako dute berriera, osea, que, entzartutako baino gutxiago ordaintza ere bai. Orduan, baina nik hori beti ikustu dut, alde horretan, eh? Antolatzeleak direnean edo enpresa oso handi bat, edo zuzenan instituzioetatuko ordezkari horiek, Hor ikustu dut problema aldatu zela. Eta mi kontutik, Batese! Baldintza duinen gaia haipatu genuen bezala, gure lan hauek nola zabaldu hausnartzen ibili ginen. Kolektibo baten inguruan alkartzen garela aprobetsatuz. Hor ere, ikuspuntu desberdinak agertu ziren. Dizako gorreke baina baten gaitu berri no, elkartzearen el, el beharror hortara, Eta elkarrekin e, indarra egin eta eta publiko horren gana juzzeko gehiagoetara Ez dago hor dago oinar, e, oinarri, oinarri anez, Nola iritsi gure proposamen artistikoekin Alik eta azende eta alik eta espazio gehiagoetara eta, eta horren ez dago hor, hor dago eta hori hori ez Envoltorioa edo azkenean kolektiboa da egin, azkenan, Ez azkena baina envoltorio haren parte handi bat ne buru esperientzia de pentsat kolektiboa aurkeztu du honean flipatuta da ditu ginen prentsak zerantzure kontzitu. Claro, zerbaitekin asmatu dugu, ze zen ekainean, berrepent e de alaba, berria, ti, naizete ikarra eska quizzeser, entzun, flipatuta da dator ditu ginen eta egin den ondo zakarra izan apa, egorain elkarrekin aterko ditu bizkoak, eta zigilua jarriko dugune punto. Eta kise lertatu zen hone kolektibitatea horrek eta zer horrek ipatuzue jendea. E... eta ese zagutare nabaritore, non ez sabeite ez alatik eta. Ese zagutari hori ere gure kontra dator. jende asko bizira, televistari begira eta mainstream media begira eta argok mugitzen gara gure komunikabide Eta, alternatibosatzea eh, guztatzea. Et, Normalean ikratiliorreak edo eguneak, musika zuzenan egiten duen lan ikaragarria eta Baina beste guztia ez da, jendezerak zerak, ez nire kaslean, ez, ikasleik, ez dakite ez zer horri buruz. Musikazaleak izan da ere, eh? ez dakite hau guztia esistitzen denik, ez, eta jakin dezaketeko jaioko emusikarien zerren da osoa, baina gasteizko amartalde hamar kapaz ez dira. Hor lan bat ere badago eta kolektibotasuna gure kasuan lagundu du horra ateratzen, izkabat, muturra ateratzen edo zera hortan eta oso batzuk ez dagoel da, zer gehiago egun, hori, ja, ez da zuzara da. Zerrantzaren euskatu. Ez, ez dakit, Zito ento gara batu izan gara angetz gauza eta zito duta gauk egon biltzen gara Gure pertsona doa, mahoz pertsona biltzen gara Eta bukan artean erabiltzen dugu Zorzo gara zuan, elkar bertan izan da gara halloin Youtube bertan izan da da, Facebook gauza, asia ya sartzen eta ego zariagotan Eta geroztan yao sartu eta geroztan dugu eta geroztan dugu dugu Eta geroztan dugu dugu dugu dugu Justo, kue ganez bat nertan ez da izan behar. Eta benetan, puxi izan nertatzen Indarra edo azkenean hauza bokoan eta arreman pertsonaletan eta kaso badagoelako ere. Ya da, esten, esten, eta benetan badagoen indar bat ez? Zineztaraz egitegute bidea beste badela eta eta akaso benetan... Mm ba leno ere erabiltzen zen bideo hori izan daiteke, ez. Elkatzea eta gumukorun ugasmodako bat bad bazan. Ba, bagoazgu urretzura basatoste bagoaz, ez? Tsa, konektatzea eta, eta baliatzea bakuntzaren espazio eta kontekstua bestena ere ezagutatzeko, ez? Eta Eta emboltorioa ere oso garantizua ditzen, zaito. Eta paskalea esatez unan nahi oso interpizitua. Ah, no, ba? eh. e, tokietan egotearen indarra eindai hori. Ba, YouTube-en YouTube egotearen, Facebook-en egotearen, Twitter-en egotearen... Baina gero kalian gizlatzen ez da nori. Niki bai horrekin bonta esenten bat, en... mm. nabidean. Mm. Niko ni horrekin esentera darrilazkan honi. Eee... Eh... Tuita retik anpo, bizidan izan bat jende gure berri bat Eske Ez que hor movida da... Hor movida da, eskene dira ustez, eh? Hori, ba, ba, autokudeak entara behartuak izan garela, gero eta gutxiago invertitzen dela diskoetxetatik bezure lanean eta bar, eta orduan, pues, fabrikazioa, grabazioa, e, distribuzioa, e, eta guztia, sortzaileak hartzen dutenean bere gain, zailagoa dela denbora bat dedikatzea precisamente horretara lekuetara joatera urbiltzera eta egotera hor, e... aurkezpen espontanioak egiten edo egotera kartelak negatzen eta horregaitik sareak oso erosoak direla eta horretara jotzen dugula E, baina askun bakarrik, Gero, gure publiko izango den asko ere hor daude eta hortik jasotzen dute informazioa asko, lugu ditzen zaigun naturala horregitea e, e, ez, e, egia da, nik errepentsatzen dut, horretan indargei egik gaztatzen dugula, kasi behartuta gaudela rop. Baina begira, e, bilboko aste nagusian, komantxekon bartxak beti jartzen du herria e, asoka. Eta hori da, konekti bat duazela, euren materiala satzen. Eztan jarri eta eta egin. Eta hori ez da holan oso masiboa eta ez da bateri ofiziala eta ez dakitzen baina hor hau gotxoko bat. Eta gaur, andolatzen dabiltza biltza Pistu Bilbo Itali MD Plataformakoak hamaika eh, gotxo izeneko izaneko bat. Eta horreare badago dago herria soka bat eta horreare hobo dira ernai eta ikasarertzaneak elkarrikin izan zen. <gurrisa> eta, hor, eta horre horre herrikin e, mugimenduko aek, padaukate espazioa jartzeko bren materiala eta eta egoteko. Eta horrelako espazio da, nik uste gomagarela. Bi ordu luzez aritu ginen gai hauen gainean gure iritziak elkar banatzen. Deitu jozu kultur sorkuntza edo transmisioa, edo kultur industria eta merkactua. Iritsi desberdinatako persoanak elkartu ginen Mikel Azulon. azken finean, errealidade baten inguruan ausnartu eta nola aurre egin asmatzeko asmoz izan ere internetaren etorrerarekin batera, krisia deituriko prozesu bat ere etorri zen. Salantzan jartzen dugu musika eta sorkuntzaartikoak kriian egon izan den benetan. Industriak berak ere, berrantolatze prozesu bat egin du, negozio modelo berriak eta produktu ekonomikoki biableak asmatuz euren etekinerako. Krisia pasa eta hor daude indartsu. Sortzaileak autokudeaketara bultzatuak izan dira. Langile eta produksion medioen arteko harremana eraldatu eginda sektore honetan. Sortzailearen eta diskografiaren arteko harremana derrasmatuz, hain zuzen. Batzuk kolektiboetan medio hoieke gure gain hartuz. Beste batzuk enpresak sortuz. Eta beste batzuk norbanako proiektuen bitartez aportazio garrantzitsuak eginez. Batzuk merkatu logikatik hiesi, beste batzuk hor sartu eta kontradikzioak surfeatuz. Danok, testu inguru berri honetan txartatuz gure proposamena, behar izan komun batzuetatik abiatutan eta saretze eta elkarlanaren ezinbestekotasuna tasuna aitortuz. kultura iraultzaren erditze gela ala urka. Carlos Andrion da autorea, eta 2000 eta amazazpiko irailan argitaratutako oiu, iruñerriko musika askea publikazioan topatu dodan arren, artikuloa ziren argitzen da, jatorrizko argitaratzea, demokrazia zero, sinoi revoluzion, este no es mi baile, fanzinean izan zala. Zatitxo bat bakarrik irakurriko dut, artikuloaren azken atala, kontrakultura eraultzailearen azken erronkak. Azken amarkadan, kulturaren ikuspuntu militante komprometituak beherantz egin du. Jendartearen desideologizazioarekin eta kulturaren krisiarekin batera, Burbuiaren estandaren testu inguruak eta internetak eta teknologia berriek inposatzen duten aldaketek sustatuta. Musikerria bezalako erronka berrien olatu eta gero, hauek ez zuten kuajatu eta distribuidoraren irudia desgaztatu eginda sare hoiek galduta. Birpentsatzea eta bultza berria behar dira. Estena aldaketak aukerak eskaintzen dizkio egokitzen asmatzen duenari. Asmakuntza artistikoetara heltzeko demokratizazioak, autogestio alternativa real gisa desgetizatu eta ikusarazteko balio dezake. Distribuidorak, produkzio prozesuaren gehiengoa egitearen eskemak errentagarritasuna eta zentsua galdu du. Baina elkarrera egiteko era berriak agertzen dira. Trukea eta mikrolaguntzak, sortzeilek kulturalek autogestioan aurrera pauso bate batean matea eskatzen dutenak. Ez era individualizatuan eta atomizatuan, kolaborazio zareak sortzen, baizik. Hori guztia, desagertu egingo da, espazio eta borroka alternatibuen babezik ez bada kulturaren aldeko apostua eginez. Baina beharrezkoa da, kulturarekiko irizpide politikoak eztabaidatu eta definitzea, ez arbitrarioak eta ideiekiko koerenteak. Horrela, irabazi asmorako alde baten zein bestearen imposizioak zaioztuko dira. Ilegizko ordenketarik ez, baina bankuan hogein mila pavo dituzten gazte eta gainera jardun politikorik egabekoak, ba, ez da ere. Horregatik, eragile kulturalek haien idizpideak finkatu behar dituzte. Egoeraren eta elburu politikoen diagnostikoa egin eta gero. Aurrera egin nahi bada, pauso garrantzitsua eragile kultural antikomertzialak kohesionatzea izango da. Haien oinarriak eta jarduna errebindikatzea publikoki eta ekitaldi antolatzaileekiko. Prozesu honetan ezin da inoiz gardentasun ariketa ahastu. Ezin bestekoa dena. Ez soilik gielegizko irabaziak ekiditzeko eta horren kontziente izateko, baizik eta kultura sortzeak suposatzen duen prozesua eta esfortzua kanpora begira ezagutzera emateko. Azkenik, autogestio integralaren iniziatibetan ezin da kultura ahaztu. Gure bizitzetako oinarri esparru gizan, Etreznak bultzatu behar ditugu, kultura sortu, zabaldu eta kontsumbitzeko gure baloreekin lotuta. Kontraboterearen parte izanik deron ardura da kontrakultura eraikitzea. Kultura askea babestea. Borroka kontrakultura laskatzeleren esperientzia hurbelenetatik, apostu partzialik gabe eta babesori ez erabiliz enpresa kulturala finetan bihurtzeko. Kapitalismoan ez delako kapitalismo laitarekin borrokatzen motogestioaren irudi faltsoarekin, demokrazia zeroaren txako eta askatasunaren ilusio faltsoaren txako ja perfektua dena. <totipen> Agur, esatea tokatzen da. Tita batean joan zaigu bordua. Gaurko saioko klabe batzuk errepasatuz, Mukuru kolektiboak hoeretan antolatu zuen mail ingurua ekarri dugu saiora. Sortzaile txiki edo independenteek azken urteotan garatu dituzten estruktura hoiek aurkeztu eta ibilbide eta esperientzia konpartitu genuen HanAN, Batzuen diskurtsoa, beste batzuena baino konbatiboagoa edo konformistagoa izan, danok egoera berdintsuari aurre egin behar dotzagu. Aro berdinean egoera berdinak. Gukulu kolektiboak, euren ibilbidea izango dana definitzeko bidean, ekarpen interesantea izan zan, maa inguru hori. uru kolektiboak aurkezpen jaia egin zuen egun horretan. Ez dugu gehiegi kolektibo honetaz eta ez da ere berekide diren sortzaileez. Bi kanta aukeratu dodaz bai, muestra txiki bat gosatzeko eta barne estena hori artistikoki zelakoa anitza dan erakusteko asmoz. Horregatik lehen entzun dugun kanta eta orain saioaren amaieran jarriko dotzue dana benetan oso desberdinak dire. Elkarrezketa aurretik, J. Ralf entzun dugu, hau ez da bukurukoa. Groove itzeladekon kanta batekin, Kansas City Shuffle, hau egiatan bertsio bat da, pelikula baterako egindakoa. Elkarrezketa ondoren, Klaxon talde aukin dugu, hau bai bukuru taldekoa. Sai at Devo City laneko irigaldua kanta da izan da, rock and roll super gozagarria. Eta orain, saioa amaitzeko Pascal Irigoyen jarriko dutzuet. izan naiz zein pieza jarri. Irudia ala galdu, galdu ala irudia. Azkenean bere kontsumo produkto diskoko irudia jarriko dotzuet. Bere kantarik poperoena, pop musika komertzelari kritika egiteko baliatzen daoena. Eta ez dut zaioa amaitu nahi, barriro ere irakurriktako testua ipatu barik. Hasieran esan do damezela ez dut zuet osorik irakurri eta benetan merezi dauela bilatu eta irakurtzea. Karra usan dionek idatzi dau eta izen kontrakultura, irautzaren erditze gela urka. Publikazioaren izena oiu iruñerreko musika askea izan da. Eta hor, badauz beste artikulu eta elkarrizketa oso interesantea pebai eta ja, despeditu aurretik agur bat mukuruko jendeari. Hain ondo hartu gintuelako euren aurkezpen jai horretan. Besarkada bat. En fin, hau da gaurkoak emon dauena. Badakizue, bi barru hemen ekuiko dozuet jokajei barri bat Irola irratian. Ordura arte, ondo ibili eta sare sozialetan